În lumea lui Caragiale. Trei schițe dramatizate de Victor Parhon. «Кам În zi de tot în noapte, trei vechi prieteni, Lache, mache și Mitică, stau de vorbă într-o berărie În toiul discuțiunii, vorbind despre noul impozit asupra suicii printr-o asociațiune de idei inexplicabile, altfel decât numai prin telepatie Unul dintre ei, ca și cum s-ar întoarce cu gândul de foarte departe, zice Tam Nisam, Frate mache! ce-o fi făcând Costică? costică pe știi? Costică-Panaite? Curios lucru frate că Cum ți-a venit că uite, Tocmai la el mă gândeam și eu, La costică pana Da, Domnule Ei. Asta este ceva care să o spui la oricine Nu te poate crede De La cine credeți că m-am gândit eu acum? Când ai întrebat, domnița întâi pe machie Frate, ce s-o fi făcut Costică? La Costică, domnule La Costică panaite, Comedia, așa e? Ei, da, ce s-o fi făcut bietul Costică? Ei, în provincie, frate Mitica La o moșie, mi se pare S-a apucat de comerț Eu păi, nu l-am mai văzut, poate de 8 ani Dar e curios lucru, domnule Cum să ne aducem aminte de el Așa Parcă l EAS! Parol? ce Copil? Pănașurile, de la E, e doi franci! Parol? Taxa, pănașurile! ce copil? Costică! Uite-l pe costică, e cu bine! Costică este! E costică! <hie> <hie> <hie> Și iată că nu se a apare figura jovială de provincia la lui Costică, un roșcovan pârlit de soare, urmat <hie> îndeaproape de un birjar. Coneașule, coneașule, și ce poftește acum? Păi, încă un franc pe ești copil. Ia-l! Costică! Patru halbe! Costică! Știi <reproduc -o> la cine ne-am gândit noi toți treia din aur? De cine am vorbit noi acum? Până să intri tu! De cine? De tine! De ea! de tine! Parol! Parol! Ești nu mai trebuie să spunem că sosirea iubitului Costică gonește orice gând de plecare acasă Începe o anchetă în regulă asupra activității lui Costică din care rezultă că, după ce a renunțat acum opt ani a mai susține licența în drept S-a dus să exploateze o moșie de munte în cu un unchi de-al lui n am mai venit la București decât de două, trei ori când, și a stat aici câte o săptămână, nu a avut plăcerea să întâlnească pe vechii lui prieteni, fiindcă s-a încurcat cu alții A, trădare care mai să zică Ei, așa. Vezi bine Parol, parol. ce copil? Ce ne cunoaștem de azi de ieri. Lasă asta când ai venit? Astăzi seara, trenul întârziat, de la gara la tramvai până la colț, la Matache, băcelarul. Simțesc că mi-e foame. Mă dau jos să iau un mezellic la o băcănie în colț, acolo niște vechi prieteni beau muți. Vreau să mă curce, dumnealor, zice în Zic ce-ți copil. Mă urc în birge, las gemantanul la Metropol și parcă avem o simțire. Și tu? Curios lucru, domnule! Cum să ne aducem aminte toți pașa? Ei, hey, dar ce vremuri eram! Ei, hey, frumoase vremuri! Ei, hey, așa! A, nu mai apucăm noi așa vremuri! Parol? Am trei copii costică! Cești copii copil? <laughs> Sau un rând de halde! Și iar urmează înaintea ancheta dovedind că simpaticul Costica a venit la București cu o afacere importantă Că a plecat de acasă acum câteva zile cu intenția să sosească chiar a doua zi în capitală De ce n-a sosit decât peste patru zile și jumătate se explică ușor S-a abătut la Vălenii de Munte și s-a încurcat o noapte Apoi a ajuns la Ploiești, s-a abătut pe la Valea Călungărească la un prieten cu ocazia culesului Și s-a încurcat o zi și o noapte Prietenul a vrut să-l mai ție ca să vii amândoi în București, dar Costică i-a zis ce copil și-a plecat <laughs> Îmi pare rău că vă încurcați la bere Bine, nene, cu e vreme de bere Ai la o mustărie, frate? A, a fost nene, că mustul strică stomacul ce, Nu m-am îmbolnăvit pe alalt ieri eu din două pahare am mai înfam bătură! Da. Sal. Un rând de halve uh, Frate, lache N-au <laughs> ăștia Un, un mezelic ceva Nițică pastramă A, oh, ți-ai găsit la berărie pastramă De ce? Cremvirș ori salam? Ori șvaiță <laughs> Costică, costică. De da, da, da. da acolo, în creierii munților Ce faci, frate? Cum ce agricultură de fân și de prune E, e bine, Costică, vara ca vara Dar iarna, nu ți-e urât? N-aș putea iarna să stau Nici o săptămână Însă da. îl aia <laughs> Costică, Costică, ai, încă un rând de hal Fraților, ale din urmă Și de urmă, un șvarț, Ce Cești copil <laughs> <laughs> Până să golească cele din urmă, halve un supliment de anchetă nu strică Prietenii țin să afle pentru care afacere foarte serioasă a venit în capitală munteanul lor. Nu v-am spus Nu, frate A o petițiune scărită de mai multe zeci de cultivatori, de prune e. Și? Trebuie să o dau mâine unui deputat Să o prezinte la cameră Să oprească votarea în postului pe grad Mi-e acum Ai venit cam târziu E, Și aș... s-a votat legea Parol, Camerele s-a de sâmbătă trecută Aici copil